як можна бути таким сліпцем? Це тебе треба вбити. Скільки років випробувати моє терпіння і нічого не бачити? Що ти маєш на увазі, розгубився Геннадій? Що я тебе кохаю, ридаючи випала дівчина. Такого телепня, дурня сліпця. Я, я не захліпав очі магеть, Ошелешений хлопець. «Що ти мекаєш, як вівця?» «Невже нічого не помічав?» «Заради тебе я була з хлопцями, робила все разом з вами, боячись, що мене прожене те, і я не зможу бути поруч з тобою. Бачити тебе, чути твій голос, що ще я мала зробити, щоб ти мене помітив?» «Не плач, я поруч, я з тобою», – промовив Геннадій. Обіймаючи дівчину міцніше Ти навіть не поцікавився Чому в мене нема хлопця Дорікнула Оля Бачив у мені таку собі пацанку У якої немає серця Я питав себе про це Питав І яку отримав відповідь Не знаю Про розгублено А те, що мені майже 22 роки І я не знала чоловіка Ти це знав не знав, звичайно. Навіщо тобі думати про те, що якась напівдівчина берегла себе для якогось дурня, який спить із дівчатами? Як там Оксана? Куди мені до неї? Я вже не з нею. Я з тобою зараз і надалі буду. Уже не будеш. Я тепер нікому не потрібна. Змій зґвалтував мене. Тож ти спізнився на одну добу. Що? Дівчина різко відштовхнула Геннадія від себе, подивилася йому в вічі. «Тепер хочеш мене таку? З розпухлими червоними очима і сплюндровано іншим?» Він хотів обняти Уляну, але вона сказала крізь сльози. «Іди зараз геть, мені потрібно побути на самоті». «Улянко, я не можу», – почав був Геннадій, але Уля його спиніла. Йди вже». Я не можу тепер дивитися тобі в очі. Тоді хлопець схопив її за худенькі плечі, притис до себе і міцно охопив тремтяче тіло дівчини. Уля прочалася, як пташка в клітці, намагаючись вирватися, але Геннадій тримав її ще міцніше. Поступово в її пориви звільнитися ставали слабшими. Ніби останні сили покидали тіло, змусивши його змиритися з долею, і Улянка згорнулася клубочком, намагаючись сховатися від несправедливого світу в обіймах коханого розтанути, розчинитися в них. Геннадій відчув, як дівчина почала плакати. Оля стала схожа на маленьке побите цуценя, яке жалібно скавчить і вже не сподівається ні на що, крім обіймів, теплих, турботливих рук. Вона не мала надії, що хлопець тепер залишиться з нею. Навпаки, дівчина гадала, що розкривши душу, поставила крапку на своїх надіях. Але саме зараз, їй чи не вперше в житті було так боляче, і так нестерпно хотілося вилити весь біль і сльози, в його обіймах Геннадій притискав до себе дівчину і не знаходив слів утіхи. З Оксанкою було набагато простіше. В історичних поривах вона могла розплакатися, але натяг на щось матеріальне, яке можна покласти в гаманець або надягти на палець, її одразу втішав. Він відчув, як мокриє на грудях сорочка від сліз улі і починає пекти болем десь всередині. У голові мить промайнуло життя від їхнього знайомства. Худий підліток, неподалік їхньої кампанії, який незграбно намагається підпалити цигарку. Тир, коли Оля вперше дала йому сімфору, її тремтливі чорні вії, погляд, який ховала від нього, щоб не видати свої почуття, і рум'янець після дружнього поцілунку в щічку. Все буде добре, повторював він, ніби не існувало більше слів утіхи, а сам картав себе за власну сліпоту. Скільки сліз пролила закохана дівчина ночами в подушку, чи плакала взагалі, вона сильна, терпляча, добра. Саме за таких жінок чоловіки ладні стрибнути в огонь, і в воду, за таких віддають життя, таким вірять, Їм присвячують поеми, їх носять на руках. Саме такі жінки роблять чоловіків батьками І стають турботливими матерями. Вона крила чоловіка, його сенс, його довічна любов. Він змарнував стільки часу поруч із іншою, І кожна хвилина біль Улянки. Зараз Геннадій хаотично перебирав у пам'яті найлагідніші слова, щоб знайти потрібні, але вони кудись відлітали з шаленою швидкістю, залишаючи лише почуття ніжності та вдячності за неймовірне улене вміння чекати. Він боявся сказати щось не те, щоб дівчина не сприйняла це як жалість, і тому знову повторював як мантру «Все буде добре», і ще міцніше пригортав до себе обм'якле тіло, яке здригалося від рідань. Улянкин плач ставав усе тихішим, і згодом перейшов у схлипування. Генка послабив обійми, і дівчина довірливо поклала голову йому на плече. Її тіло пашило жаром. І Геннадій провів долонею по волоссі дівчини. Воно також змокріло. Дякую. Майже пошепки сказала вона, тепер можеш іти. Я нікуди не піду, відповів Геннадій і уточнив. Тепер я нікуди не піду. Ти нікому не розповідай, попросила вона. Добре? Дурненька моя дівчинка, сказав він, пестячи й оголоне плече. Вибач мені, за що? — Забіль. — Усе гаразд, — струснула головою, відкидаючи чуба. — Я дійсно тобі вдячна за те, що ти вислухав мене. Я завжди буду поруч з тобою. Не поспішай робити такі заяви. Якщо я розривілася, то це не означає, що треба мене жаліти. Я нічого не обіцяв, лише запевнив, що буду поруч з тобою, і так буде. У мене розболілася голова. Я вкладу тебе в ліжко. Йому хотілося турбуватися про неї, як про маленьку дитину, і він схопив диванну подушку, обережно вклав дівчину, вкрив пледом. Ти відпочинь, поспи, заспокойся і все минеться, сказав він лагідно. Улянка подивилася на нього небесною синю, всміхнулася куточками вуст. Геннадій поцілував її в щоку, і вона одразу спалахнула. — Я незабаром повернуся, — Геннадій підвівся Улянко, дочекайся, мене добре. — Іди вже, — сказала майже спокійно. І по-дитячому витерла долоною сльози на щоках. Геннадій спочатку зайшов до Льоні, а потім повернувся додому і нагадав матері, що вона збиралася зробити косметичний ремонт у будинку баби Доні. Навіть не знаю, чи на часі затівати ремонт, Засумнівалася Настя. «Навіщо чекати?» Льоня погодився допомогти. «Марійка теж не буде сидіти, склавши руки, тож ми за кілька днів усе зробимо», – пообіцяв Геннадій. Тож дня вони поїхали на ринок, купили все необхідне, щоб освіжити оселю, і ввечері хлопці поїхали в село. Залишившись на одинці, Настя вирішила з'їздити на дачу до чоловіка, але спочатку зателефонувала йому. «Я приїду до тебе», – сказала вона. «Що тобі привезти з харчів?» «Нічого не треба», – відповів він. І з голосу жінка зрозуміла, що чоловік знову не тверезий. «Продовжуєш пити?» «Мне твоя справа». «Я твоя дружина», – нагадала Настя. «Тож твої справи – це і мої також. Пам'ятаєш, ми все з тобою робили разом, ділилися радощами і смутком». «Не диви на жалість, перебив її грубо, нічого не вийде. Як ти гадаєш, твоїй матері спокійна на тому світі від того, що ти взявся пиячти». «Не чіпай мою матір», – закричав він у слухавку. «То, що було, вже не повернеш, і ти стала іншою, і я вже не той. Роблю, що хочу».